Estàs escoltant Radio Clara 104.4 de la freqüència modulada Emitint des de la ciutat de València Per a qui vulgui escoltar-nos I aquest programa acaba de començar L'hi diguem Indígenes de les dues ribes Un programa en el que donem veu a col·lectius i persones Que estan en la, en la defensa del territori Eh, bueno, I com no ens ha agradat perdre molt el temps en presentacions, eh, ja us anem a, a introduir que, que avui eh, entrevistem a, a Eva Tudela, integrant de la Comissió de Territori i d'Acció, ecologista agro i treballadora del Tancar de la Pipa al Parc Natural de, de l'Albufera. Aquesta entrevista la fèiem fa, fa uns dies i, i per això es van, es van anar al seu lloc de, de treball, al Tancat de la Pipa, una pràcticament illa enmig del llac de l'albufera. Ella ens parla dels 40 anys d'Acció Ecologista Gro, del treball que realitzen des del 2009 en el Tancat de la Pipa i de com va afectar i continua afectant la dana del 29 d'octubre de 2024 al llac us convidem, en el programa de d'avui, a fer un viatge sonor de la mà d'Eva Tudela, aquest gran espai natural que encara, que molt agredit, continua bategant. Acció Ecologista Agro és una entitat que enguany guany complix els 40 anys. Els eh, 40 anys se celebren de la fusió d'aquestes dues entitats, Acció Ecologista i, la, i per l'altra banda Agro, se fusionaren, se uniren les seues forces, eh, pues, fa just 40 anys. Però ja venien en la seva trajectòria particular cada entitat. Bàsicament, eh, fa 40 anys el que més movia a aquestes associacions era la ubicació eh, de la central nuclear de Cofrens. Des de la creació d'Acció Coriògica Agro, ja de les dues entitats, pues, portem treballant sobretot en zones humides, en reivindicar no?, el que seria un bon ús del territori, una bona ordenació territorial. Per això sobretot ens hem presentat en mogolló d'al·legacions. Els plans que volien urbanitzar algunes zones, alguns els hem guanyat, altres els hem perdut. Sobretot la protecció de les zones humides, com ja dit, perquè és una zona que s'ha especulat molt en el seu terreny i l'han reduït a món no?, el que són les urbanitzacions, i ha sigut un dels focus nostres, ja que el nom d'agró, que, que vol dir Garça en València, és, és una de, de les seves senyes, no?, Le, la protecció dels de aiguamois. En fet moltes denúncies que han acabat als tribunals, sobretot en temes urbanístics de vessaments, de control d'espècies exòtiques invasores mal gestionades per l'administració, zones que s'han descatalogat i, i s'ha especulat i s'ha urbanitzat en elles, i temes de l'aigua, no? de com se... també s'especula amb IC1 i el recurs de l'aigua. Les batalles judicials contra les urbanitzacions i l'especulació urbanística hem tingut moltes derrotes, alguna, bata... alguna batalla l'hem guanyada, no? com per exemple els aterraments que se feren a la marxal de Pegoliva, en aquell moment, eh, Agro va portar a l'alcalde als tribunals. De fet, va ser el primer alcalde que va, va tindre sentència penal per aterrar una zona humida i va tindre que, que pagar-ho amb anys de presó. Ens ho agarrem com una, com una gran fita per a Agro perquè realment aconseguirem sentar un precedent i que també anaren amb més compte després tots aquells alcaldes eh, associats amb, amb empreses especuladores que volgueren aterrar les zones humides. És una de les nostres batalles, que se protegisquen totes els aiguamolls valencians, que no estan tots catalogats ni protegits, encara queden alguns, i altres de les coses guanyades és, eh, és cust la custodia del territori que hem aconseguit en alguns terrenys. A través d'aquesta ferramenta, la custòdia del territori, hem aterret en algunes zones i hem aconseguit establir projectes que se mantenen i que van creixent i que han aconseguit, pues, en el almenys, i esa zona que, que era horta o eren camps que s'han transformat ara i són zones humides, ha tornat a ser una aiguamoll mòi, brolla l'aigua i tornar a ser una zona recuperada i se manté en el temps i sa protecció. Una altra zona en custòdia eh, que tenim és a Avenirrama, un xicot de poble de la vall de la Gallinera, on hem aconseguit preservar una zona d'ombria comprant uns terrenys i creant un conveni de custodia amb l'Ajuntament de la zona per a poder establir una zona més ampla i protegir-la i recuperar-la com a zona d'ombria. I després està el tancar de la pipa, que també és un dels projectes més vells d'agro en, en custòdia del territori, perquè és el, de fet és des més vells, es va gestionar a partir del 2009, Acció Ecologista Agro entra en aquest terreny que està en l'albufera, entrem eh, a gestionar-lo de la mà de l'acord de la custòria de territori amb la, co, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és la propietària. Doncs així estem, al tancar de la pipa, que està a la vora del llac de l'albufera. Eh, per una banda, rep aigües del barranc del Pollo, que és on s'emboca, justament al costat, ací al costat, i és una de, de les entrades d'aigua al tancat. El tancar de la pipa, eh, com anteriors tancats o antics tancats d'arròs, funciona eh, amb dues obertures, en aquest cas són dues obertures, dos entrades d'aigua, superficial, aigua que entra del llac de l'Albufera sense, sense ningú mecanisme, per gravetat. I si aigua entra per unes parcel·les que són els filtres renaturalitzats que són la base del projecte, on issa aigua eh, amb un excés de, de, de nutrients perquè l'aigua de l'Albufera i ese color verd que té l'aigua de l'Albufera, se deu a un excés de nutrients que fa proliferar, de forma massiva, microalgues de xicotetes de color verd, que li donen aquesta coloració, i aquesta aigua en excés carregada de nutrients la fem passar per aquests filtres renaturalitzats de forma molt lenta. Al passar de forma lenta, aquests eh, eh, nutrients mineralitzen i estan disponibles per a les plantes, el que tenim en les parcel·les, són uns filtres que són realment unes plantes. Elles absorbeixen i els seus contaminants organitzin excés, li resten a l'aigua i l'aigua ja passa d'eixe de color verdocent que té l'aigua de l'albufera permanent a unes aigües transparents sense tanta càrrega de nutrients. Al passar per estes filtres que, que renaturalitzen l'aigua, a banda de llevar-li i restar-li nutrients i contaminants, el que s'aconseguís és donar-li no? se carrega de, de la cadena tròfica que, que tenim trencada en, en la resta del sistema de l'albufera, comença en esta zona comença eh, a desenvolupar-se. Tenim xicotets crustacis, xicotets larves i d'aquesta forma podem establir eh, següents passos de la cadena. El tancar de la pipa és com un ronyó. Funciona a base d'entraris i hi l'aigua. Entra per gravetat i la bombegem i la torre tornem a l'albufera en menys càrrega. Aproximadament li llevem més del 50% del nitrogen i un 40 i pico% del fòsfor, que són els dos contaminants més importants que provoquen eh, el procés d'eutrofisació de l'aigua de l'albufera. El tancat de la pipa va a eh, perquè la confederació anava a fer unes actuacions en el barranc del pollo just en la seva desembocadura amb l'albufera que no va poder durar a terme perquè afectava una zona molt protegida, que són les, les mates, les, mates són les, les zones estes de vegetació al voltant de, de la llacuna. A l'afectar a la mata de llevet, el projecte d'eix volu durar a terme no es va poder fer i tenien ixos terrenys comprats. Com havien estat participant en, en ese moviment que estava fent la Confederació, li van proposar la idea de reconvertir i ser tancat en, en, en una zona natural que tindrà diversos objectius. El primer i el més important és renaturalitzant l'espai, aconseguir millorar la qualitat de l'aigua que passa per dins del tanca de la pipa. Amb aquesta cosa que tenim amb les universitats, el seguiment que estem duguent a terme des del 2009, tenim una sèrie de dades que confirmen la, la millora qualitativa de l'aigua al passar pel tanca de la pipa, aquest era l'objectiu principal. Un altre era fer un ús públic de l'espai, fer de laboratori oberta a tot el món i poder explicar l'experiència i poder projectar després com a exemple i poder replicar i ixe sistema. I ara el que s'ha convertit és un punt de, de biodiversitat perquè és un reclam per a les espècies que no troben l'hàbitat, que busquen dins de, de les zones més verdes, en aigua verda i que no estan tan, tan clares les aigües, sí que troben ahí en exe espai el lloc on poder on poder viure, desenvolupar-se i sobretot criar i durar davant de seus les seves cries. L'ús públic de la pipa se centra en, en transmetre no? el, el coneixement que ens ha donat el tancar la pipa i l'experiència no? de fer de fer que l'aigua passe per uns filtres naturalitzats i es millori. Aleshores, el, el públic destinatari preferent solen ser instituts de secundària i de, de formació professional, també universitats, màsters, etc. Normalment venen ja persones de, de, a partir de, de l'edat de, de batxillerat, de batxillerat de l'ESO, a partir dels 14-15 anys, perquè és més fàcil d'entendre en aquestes edats. Però també rebem algunes escoles, escoles d'adults i particulars. Però eh, l'objectiu, bàsicament, és amb, amb els grups grans que poden vindre a visitar-nos, que se fa sempre en reserva prèvia, un grup gran el dividim en, dos, i en dues persones, els gestionem i els expliquem com funciona el tancar de la pipa, el problema de la contaminació de l'aigua a l'Albufera i els fem una volta per l'espai. Els d'allí se'n van encarregats amb les idees de, com, de quines formes es pot millorar l'estat de l'albufera, l'aigua perquè l'encontaminada, on ben la contaminació, i està sempre enfocada a fer-los a fer pensar, perquè hem arribat a aquest punt, perquè l'albufera està com està, quines conseqüències té els actes que fem els humans, i és un poc el que estem fent. També es traslladem als instituts, o sigui, no només rebem a la gent que ve allí, nosaltres també, i sím si fora, ja anem allí, als instituts o als centres educatius, i ara amb el projecte de transformament xarxa, que estem duent endavant gràcies a, a l'ajuda de la Fundació Horta Sud, l'hem enfocat amb en, en el que ha passat amb la Dana. No? Parlem sobre la capacitat de resiliència que tenim, que té els espais com l'albufera, però que també tenen els, els espais per on fluir l'aigua, els barrancs i els rius, la importància que tenen aquests espais per que fluïsca l'aigua de forma còmoda, com nosaltres hem intervingut en el territori urbanitzant-lo i impermeabilitzant-lo i impedint el seu funcionament, i com quina capacitat de resiliència tenim com a societat per aprendre del que ha passat amb la dana i, almenys des de la part més social, que no se tornen a repetir els seus errors. L'albufera ha sigut una de les víctimes també de la dana i l'última. No? Ah, però ha sigut víctima i a la vegada ha sigut el nostre, o per alguns municipis, ha sigut el seu salvavides. Si l'albufera no hauria estat allà frenant la pujada dels nivells de l'aigua, que va replegar sobretot el barranc del Pollo, que va anar cap allí, les poblacions que estan darrere de l'albufera haurien patit, igual que les de dalt, haurien patit els mateixos efectes de la barrancada. L'albufera va frenar i s'efecte i va fer que aquests municipis no se, no se veien afectats a la vegada que va replegar moltíssims de residus que van existir dels polígons industrials i de les cases per on va arrossegar el, el barranc l'aigua. I ella ha amortit tot aquest efecte, així que sí que podria considerar-se com una víctima, però a la vegada ha sigut la més aliada de totes les que podien tindre, perquè sense ella estaríem en una altra situació. Què passa? Que a l'albufera, com a afectada, també necessita que s'invertisca i que tot això es revertisca. I tornar a la situació anterior de la dana serà complicat, però més enllà de tornar a aquesta situació, haurien de tornar a una bona situació. L'albufera no estava en una bona situació ambiental i així tot va fer-hi efecte. Aleshores, com a responsabilitat que tenim, a, a lo que ens ha donat ella, el que hauríem de fer és millorar la situació i tornar a una albufera no com estava abans de la dana, sinó molt millor i que intentara recuperar el bon estat ambiental. Està demostrat que estos sistemes, les zones húmides, quan estan en bon estat ambiental encara ajuden i milloren aquests efectes de les inundacions a banda de tots els altres que ens proveixen, els passejos, la vista, el medi ambient que nos dona, la biodiversitat que crea i genera, i tot això que ens repercutisse en salut a les persones. Aleshores jo crec que li devem molt i, i com a afectada hauríem de, de compensar-la. No? A veure, ja rep, o sea, com, a sistema, com, com està situada el sistema final de tot el drenatge de la conca de l'Horta, ja replegava tot el que li sobra, com si digueren les coses males que molt sobra municipis, sempre acaben l'albufera. No? Les aigües residuals foren les que provocaren aquestes aigües verdes de l'albufera i en 1970 va passar de tenir aigües transparents a tenir-les de color verd de forma permanent, pràcticament. Però que amb l'arribada de la l'Habana i tots els residus procedents dels polígons industrials i de les nostres cases que han arribat, han arribat tonellades de plàstics en companyia del fang que va arrastrar el barranc. I a més, durant mesos i mesos, les aigües residuals, que ara ja estan bloquejades a través del col·lector oest i se dirigien a Pinedo, dels municipis més grans de l'Horta Sud, han estat arribant-li ja a l'albufera de forma continuada sense ningú, perquè aquests sistemes havien col·lapsat. I a més, cada vegada que plou, com sabeu que els sistemes, sistemes de claveguera de, per a evacuar les aigües dels municipis estan col·lapsats la majoria. Però quan plou, remou tot això i torna a entrar-li residuals que estan bloquejades en algun dia punts. Sempre que plou, i a més, aquest mes de gener o, o els mesos anteriors ha plogut molt, això remou cada vegada i torna a arribar-li el, el que ha provocat la dana i anterior bloquejos que han quedat per allí, arrastren i li arriben de nou a l'albúfera. O sigui que no està lliure de les residuals que va provocar es danxa de la dana i continuen arribant-li de quan en quan en els moments puntuats de plutges. Però després, i aquests xicotets plàstics que han anat trencant i desfent-se, cada vegada han anat escampant-se més i al principi la, la ploma de, de fang i aigua que va crear, en companyia dels plàstics que va arrastrar, era xicoteta, però amb el pas del temps han anat escampantse i ara han pogut trobar plàstics procedents de la dana a totes bandes de l'albufera i s'han quedat retinguts en les marxes de, de la, en les marxes, en les voreres de, del llac, en les silles, en el fons i en per tots els llocs. I això va ser molt complicat de llevar i anem a tardar anys en poder dir que han llevat tots els residus que va arrossegar la dana. I ja no parla de fang i, i de troncs, sinó aquests xicotes plàstics que al final han, han anat assurant i han anat mesclant-se amb tot i al final ho tenim per tot arreu. A banda, la Dana va arrastrar dos punts molt crítics a Massanassa, almenys per a nosaltres, que són un almacén farmacèutic i un almacén de cosmètics. Al arrastrar aquests dos punts crítics en el polígon industrial de Massanassa, aquests productes van acabar escampats per la majoria de la marxal de les zones arrosseres de Massanassa. I alguna banda, per Catarrotxa, també li arribare. Hem estat traguent, fins a 14 tonellares havíem tret en dos mesos de cosmètics i medicaments. Només en els voluntariats que havíem fet nosaltres i les altres entitats. I això va ser durant un temps perquè ja deixaven de donar-nos les dades conselleria. O sigui que probablement n'hi ha esquet molt més. Això vol dir que han ha hagut productes que han estat allí en companyia del funky de l'aigua mesos perquè en el mes d'abril encara hem continuat fent tasques de neteja i retirada i hem continuat traient medicaments de l'albufera. Com a treballadora del tanca de la pipa, eh, els dies de la l'adam, evidentment, no vam anar a treballar. Afortunadament, van ser precavents ixe dia decidirem no anar. I els dies posteriors vam estar, com la majoria de la gent, a casa bloquejats perquè les, les, les vies de comunicació no, estaven col·lapsades, no se podia arribar. Quan per fi puguem accedir a, a l'entrada al Tancat, que no al Tancat, sinó al Port de Catarrotxa, aproximadament al principi de novembre, vam veure com havia arribat eh, l'aigua, que ja s'havia retirat, i el que havia deixat. Ahir, en, en el mateix Port de Catarrotxa, que per a nosaltres és un punt de referència, perquè sempre és la zona d'entrada i on quedem, on anem agafant barques i, i fem els passejos, era un, un mar de canyes, clares amb moltíssims plàstics i residus de tot tipus... ...de quasi un metre en algun punt d'acumulació. I aleshores, per nosaltres, es va sorprendre molt això, no? Perquè havíem vist el que havia passat als municipis... ...havíem estat, vam estar en alguns municipis com Catarrotxa... ...se veia la destrucció que havia provocat allí... ...però quan per fi arribarem al port de Catarrotxa vam veure això, vam veure, ...on havien acabat de residus que venien no? d'urbans i industrials, no? I allí venia arrastrat tot... Literalment van trobar residus de tot tipus, els que podries trobar en un centre comercial, bàsicament estaven allí volcats i mesclats amb fang i amb cannes. I al principi veu si aquesta immensitat i vam pensar, si comencem a fer un voluntariat així, la gent va pensar que no estem, no estem bé del cap perquè sembla una tasca de formiga. No sabíem com anava a reaccionar la gent i el primer cada setmana aparegueren més de 40 persones un diumenge de matí a retirar residus. Quan et veus que la gent respon i són 40 jornades amb més de 40 persones, començarem a fer... Van realitzar mm, més de 40 jornades, no tots els dies teníem l'èxit de 40 persones, però vam anar arribant a molta gent i van començar a treure molts residus. I quan ja començarem a retirar van començar a veure aquesta diversitat de residus i quan passarem a netejar marxa, la marxal de, de massenasses quan van començar a, a replegar les tonellades de, de medicaments i cosmètics, perquè cada dia eren capaços de treure 100 o 200 quilos de, de medicaments, de cosmètics i de productes d'aquest tipus. Thank <laughs> you. I a poc a poc vam anar fent i vam veure que sí que, se, o sigui, sí que vam fer feina, però sobretot el treball era que la gent vinguera a ixafar i veig el que havia de la dana, que al final ho vam provocar nosaltres. Els efectes de tot allò sobre el medi natural, i pot ser igual no tot, però tot, no arribarem, però sí que la gent es va conscienciar molt. De fet, després d'aixes feines de durar la gent a netejar, vam començar a rebre donacions, d'altres ONGs, d'altres fundacions ONGs particulars, que ens arribaran a donar prou diners per a que duguem endavant i continuarem endavant en els projectes de, de neteja. Vam decidir contratar a, a un equip que va estar durant 3-4 mesos netejant tots els dies de forma continuada els residus que havien anat apareguent en les zones de Rosars, de Massanassa i de Catarratxo, sobretot. A veure, els efectes de la barrancada sobre l'albufera i sobre la bifauna i tot això, immediatament els primers efectes van ser que la zona nord, eh, amb tots els efectes de la l'arrastre de fangs i de tot, la bifauna es va desplaçar completament, es va desplaçar pràcticament cap al sud. Després penseu que la cerca de persones desaparegudes es va allargar fins a pràcticament Nadals i van estar durant quasi dos mesos tots els dies passant helicòpters, drons, patrulles, l'anxes, durant forma continuada, tota aquesta gent fent d'aixes tasques. I això va interferir molt en les, en les espècies. I quan elles ja va arribar el moment de la cria, estaven les màquines ja treballant per atraure el fang i tot això. Aleshores, o sigui, la interferència en la zona nord eh, és evident, sobre els, almenys el seu comportament i vist de, de cria i reproducció, perquè s'ha vist alterat. No? Altres efectes com els continguts estomacals i això això haurien d'anar ja a buscar a gent especialista i que te diguin què és el que han trobat. També n'està fent investigació sobre com ha afectat els peixos de l'albufera, perquè està, està agafant-se peixos, o obrint el seu contingut estomacal per veure què tenen. Però tot això ho està fent la Universitat i els estudis encara no estan publicats o compartits. Sí que n'hi ha estudis que ha, ha insinuat ja eh, la Universitat de València perquè hi tres substàncies de dins del llac, substàncies que damunt a molt de temps que no apareixien, procedents de contaminació agrícola antiga, que segurament per s'arrastres de tot això ha reaparegut, i molts medicaments, ja no només dels que arriben els que han arribat a través dels blisters, sinó segurament per totes les aigües residuals que hem estat abocant, i tots aquests medicaments que consumim han acabat amb l'albufera i detectant-se de forma de prova alarmant durant uns mesos. I això són encara uns estudis que estan en marxa encara. Els problemes de l'albufera estan detectats des de fa molt de temps. Sabem, bàsicament, quins són els principals problemes que li afecten. L'entrada d'aigües que no deuren arribar-li, la manca d'aigua de qualitat, la interferència agricultura llac de l'albufera, la interferència en el turisme, la caça, etc. Són problemes detectats. El que ara falta són accions que se facin. Amb la dana s'han ficat damunt la taula, altra vegada tots els problemes i molts més. Com, per exemple, com podríem establir un perímetre perquè això no torne a passar i tot estava arrencada, o residus que li arriben se quedaren bloquejats en una zona i impediren l'arribada a la que és la zona del llac, no? a la zona central o la més valuosa. No? que això està molt bé, que es plantegen aquestes coses, ja que abans de l'ada no es ho plantejaven, almenys que ara es ho plantegen. I també s'estan plantejant com millorar la qualitat de l'aigua, ficant o establint a tres punts o renaturalitzant alguna altra zona que siga capaç de filtrar l'aigua igual que fa al de la pipa. Aquestes coses han estat amunt de taula molt de temps i esperem que en les conseqüències de tot això ara sí que siguem capaços de dur-les endavant estan detectats aquests problemes i jo crec que ara el que fa falta és actuar, perquè fa molt de temps que estem pegant-li voltes al mateix i amb la dana o sense la dana els problemes bàsicament són els mateixos i les solucions també. Doncs te, te recordem que, que està sintonitzant R Radiodio Claras en 4.4 de la freqüència modulada. i aquest programa que pràcticament està, està ja acabant-se. Li diguem indígenes de les dues Ribes, un programa en el que eh, li donem veu a col·lectius i persones que estan per la defensa del territori. Ui, pues, hem passat de moment. 40 minutos, immergidos en, en el llac de, de la Albufera, de la mano de, de Eva Tudela, integrante de la Comisión de Territorio de Acción Ecologista Agrón y treballadora del Tancat de la Pipa, al Parc Natural de, de la Albufera. Muchísimo se ha hablado de los efectos de, de la barrancada en la economía, de la pérdida de habitaciones y vidas, de las responsabilis y responsabilidades políticas, pero creíen no no sabía para la masa dels efectos produïts en en un altrealtra de les segües víctimes la albufera, un jack desde fa des molt castigat per la acció y la ineptitud humana y uy de una manera humil envolgut eh indemnizar informatitivamente a que a que es buit. Només ens queda donar-li les gràcies a, a Ebet Tudela i a les seves companyes treballadores en aquest necessari projecte del tancar de la pipa en el Parc Natural de, de l'Albufera. Acció Ecologista Group, els seus 40 anys en defensa del territori, al País Valencià, i a vosaltres que en heu escoltant. Eh, se n'anem eh, suament com hem començat i com s'ha desenvolupat el El programa. Una abrazada y fins a la semana que ve.